Félek, figyelnem kell a világra, S érzem lelkemben tombol a tél. Mindig szükség van egy igaztásra. Úgy hittem, az én szavam éppen elég. De félek, ha magány győz le engem. Egyedül járom a várost, fáradt a mozdulatom. Hidegen néz rám sok ember, Mert nem érzik át a hangulatom. Szótlan utcai fény figyel engem, A csend titokban elmond mindent. Látom, nincs, aki hallgat a szóra, És bennem nincs, aki rendet teremt. De félek, a magán győz le engem. Egyedül járom a várost, Fáradt a mozdulaton. Hidegen néz rám sok ember, Mert nem érzik át a hangulatot.